Freden firas av jublande människormassor, både i Köpenhamn, Oslo och Stockholm. I Stockholm blir Kungsgatan centrum för firandet, ett glädjerusets centrum på eftermiddagen, måndagen den 7 maj. Nu är också Norge befriat. Många har skaffat sidenband eller rosetter eller blommor i de norska färgerna. Och det töms papper över Kungsgatan. Från kontorsfönstren ringlar sig räknemaskinernas pappersrullar som serpentiner. Papperskorgar töms genom fönstren. Till och med telefonkataloger kastas ner på gatan i fredsyran. Vi har aldrig haft en sådan nedskräpning i Stockholm, säger renhållningschefen Åke Björkman dagen efter. Och mitt i jubelvimlet på Kungsgatan står radiotjänsts Gunnar Helén på ett lastbilsflak och gör ett radioreportage som kommer att bli klassiskt. Perpentiner och vita lappar och sönderklippta pappersrullar dråsan ner över Kungsgatan. Från enda kontor sträcker sig hundratals människor ut. Alla jublar och är glada. Ljudet om stegen har kommit. Ingen tänker just nu på arbetet på hundratals av Stockholms kontor. Allt ringt i julen, norska flaggor överallt. Aldrig har ett folk deltagit, annat folk glädjer som just nu. Svenskars folk hyllar Norges folk. Här kommer det första glädjetåget. Nykårare studenter som hyllar norska, Europa är slut. Här kommer de norska världsledarna. Nej, vi behöver